La <Lan> ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah La ilaha illa Allah Muhammadur Sullallah o jihad midimo svoju vjeru brani mo peygambera svedimo boreči se jihadom peygambera svedimo boreči se jihadom La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah La ilaha illa Allah dor rasululla mile neplačte bude jako poroste jer imate sinove rođene mu jahide imate sinove rođene mu jahide La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah La Ia koa ja pogide se nebrine bi chutada shahidia ako bog da inshallah bi la ilaha illallah, محمد الرسول الله لا اله الا الله محمد الرسول الله لا اله الا الله محمد الله لا اله الله محمد الله La ilaha illallah Sivura ću svi govoriti da smo, slučinci, da smo ekstremi, da smo teroristi Da smo došli da rušimo, da zavađamo, da kvarimo To će reći sivura oni koji su mirne savjeste ako joj imaju Odnosno smirenog srta, uspunjenog zadovoljstvom posmatrali tri godine klanje i svebljenje muslimana. Hoćemo da podemo odavde, a da vi znate da će oni to reći i da mi već unakred vas o tome obavijesnimo i da vam kažemo da što se nas tiče ništa od toga nije tačno. Mi nismo teroristi, jedino terorišemo Allahove neprijatelje, jedino ni strašimo, jer terorizam je strašenje, jedino njih strašimo. ولهذا أردنا أن نبين لكم هذا وقد يعني يحدث هذا الأمر في المستقبل ونحن متأكدون منه سواء من أفراد أو من وسائل إعلام موجهة ضدنا وكيف وهي كانت حاربنا في أشد وفي أعصب الأوقات التي كنا نشاعد فيها هذا الشعب Samo taj rat protiv nas kad vodit će sredstva javnog intermisanja, jer ona su nas napadala i onda kada smo najviše pomagali ovom narodu i kada ovaj narod nije imao druge brige nego da se odbrani, da sačuva znači goli život. Sada kada mu se nude nove druge stvari, sigurno da postoje i veće mogućnosti da se ta borba rasplamsa, to jeste, هذه تتا propaganda ضدنا يامن استسلموا لقد ساعدنا الشعب المسلم هنا في اشد المراحل وكذلك نساعده كما أنه اتقى هذا الطريق في هذه الفترات لما يراه هو كذلك نساعده وإن كان هذا على حسابنا ولكن قررنا أننا نساعده وأن لا ندخل في أي مشاكل مع أي بلتنوي لأن هذه الأشياء كلها مصالح ومكاشف لأعداء الله وللخفار في هذا الوقت Помагали سنواء نارد كما يقولون <تصفيق> ما يتجه Помагать سنواء إدالية نانمي ناشت سوى نبلو تشيه إياكو كارجيما da ono što je ovom narodu sada nametnuto i ponuđeno, sve je do zadnjeg ukorist Allahovi i neprijatelja. Ali mi nećemo praviti nikakvi problema, niti ćemo potezati kakva pitanja. Mi ćemo pristošniti uz ono što je narod odabrao i pustiti i pomoći kako li pomože. Sada od ono što je narod odabrao. بإخواني أن هذا الشعب لم يدبح بأي شيء بل دبح لأنه مسلم ولأنه بقى فيه شيء من الإسلام فأرادوا أن يجددوه من هذه البلاد وهي أروفا وكل بصنوي أعتقد قد عرفه حتى وإن لم يكن يعرف قبل الحرب ولكن أثناء الحرب وفي بداية الحرب عرف أنه يقتل ويدبح لأنه مسلم وأود أن أذكر إخواني بما أنهم دبحوا من أجل أنهم مسلمين فعليهم أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يشد عليه لأن بدونه سيحتطيع الكفار وأعداء الله من الخضاء عليكم في الحرب المقبلة وهي الحرب التي لا يستعملون فيها الثلاث تزنة السورة ali mi ovdje samo hoćemo da pocetimo na nju da muslimani ovdje nisu istredljivani nije protiv njih poklinu trap ni zbog svoj drugog nego zbog toga što su muslimani i što su na svom islamu onako kako jesu i što ta otakvine odgovaraju slici Evrope to jest treba da sa nje nestanu kad je to tako onda hoćemo da kažemo ovom narodu da Ako se trijebi zbog islama, neka onda bude na islamu neka se čvrsto drži, jer bez islama uspjeće kafir da uradi od muslimana šta god hoće. Uspjeće da i napravi onakvim kakve i on želi i da sa njima postigne sve svoje ciljeve i neće ostati pred njima i njihovim spletkama i zamkama, i njihovim trnim namjerama, osim sa svojom vjerom islamom. Ađe zvakim ala hafim kisimah, hana kallahu i hendik šadu allahu وصل الله أجرى لنا رشد طاجي الله أزل شانه ومولي ما إذا أفرس إيكا إمام السستان السلام عليكم رغم راتشو naček korpusa, tačnije komandanta će četkorpusa Vega generala. Pa neka maksimum je da sa se na pravo obraćate. I saborci, draga braća, eto vam aleks. Bismillahirrahmanirrahim. Da što ste U borđinu abajo en putu, u muslimskim manima i Bosni. Svoj dolazak ste potpuno opravdan. Bismillahirrahmanirrahim. Odijem ovdje da se borim u sebi Allahu, u Bosni da pomognem vašem stanovništvu. I dolazak vam ovdje u ovaj grad, ima svoje razloge i trenutni interes muslimana Bosne, odlazite svojim kućama u daljom borbu na alahovom putu. De morah afet azr fi halifi al-Basna wa al-Herceg kada nanzar laha bi nabra amika antum al od najboljih jedinica armije Bosne i Hercegovine teče korpusa izvršili ste udalaz u pomoć sve postojenih negojne zadataka ali i zadatke zahvaljujući utrđenja vjernovim prostam U antum, ka ovdol kativa, filđeš il Bosnavi, va al fejlaka stali, omtum, bi Asa'abil Muhammad, va oddejtu Asa'abil Muhammad, nejsa fakat nene nahijer kitalija, velakin aivan, bi tazbit ih wanikom ala dinijem. U Bosni su sada ojačani korijen Islama, koje ćemo udalahu pomoć dalje učuštivati. Bit ćete svjedoci تعمقت جدور الإسلام وسوف إن شاء الله نعمقها أكثر ونشد عليها وستكون أيض أنتم شهداء على ذلك عندما تعودون أيضا إلى هذا البلد لأنكم مرحبا لكم في هذا البلد أيضا مرة أخرى شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ونحن نحو Našli ja <ride> <Allegaba subsosaurus> Allah Subh'ana wa ta'ala wa nahmuduhu bi'inna hu arslihna uhvanana li'isaiduna fi' ma'arakatana hadihi. Molim Allaha Džalusunhu da ih obilata nagrade. Latunna Allah Subh'ana bi'inna aljizija wa ma'anna khaydel gaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakjati. Alaykum wa barakjati. Hvala ćete mi dobio sam zadajatak i od brata Halila Brzme da nas sve po يلوني كاوشتو جنات بولستان يلاجه. السلام عليكم. <تصفيق> <تصفيق> وستستمحوني أيضا أنا حصلت على مهمة من أخي خليل برزنة الذي لم يستطع أن يحضر هنا وهو يبلغكم عن السلام. الأخ خليل هو قائد القوات المسلمة وهو حاليا مريض لدى الله سبحانه وتعالى اليشفيه. Šojana. Facelonke obadski general naše armije. General Sava. Kovan general Sava armije Republike Hrvatske, Helić i Niran Đalić. Oni da. Braća, braće, što vam je. Bograh da je to ono. Da kao prvo pranio selame našeg predstavnika Harisa Begovića koji zbog obaležan političke prirode nije mogao lično biti na ovom mjestu ali je prenio moju namenu obaleže da vas pozdravim u njegovo ime ovo الرئيس علي عزت وهو يعتذر لانه لم استطع بسبب ارتباطاته الكثيره ان يكون معنا في هذه الليله ولكنه حملني امانه ان اقول لكم سلامي moje prisustvo ovdje Dovoljno govori da kada riječ o predsjedniku Izvedbegoviću, kada riječ o meni, pa komandantu armije, da niti smo zaboravili, niti ćemo zaboraviti sve ono što su vi u ovom ratu za muslimovki narod Bosnih Hrsteg Unijedal. Hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, hrstv, يعني ane لم lennemsa, velen nennemsa makadventuvuhu ni ša'bali ma Bosnavi si hadim bilet. Ja nikada nisam krio da ova jedinica postoji da je to jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine da je u sistemu rukovodženja i komandovanja armije Bosne i Hercegovine a to sam potvrdio jovi dana na sastanku na Sarajskom aerodromu s akomendantima NATO انا ما أخطيت أبداً وجود هذه الكتيبة وكنت دائما أقول وأطرد أن هذه الكتيبة إحدى كتائب الجيش البوثنوي وهذا ما أكدته مؤخراً في الاجتماع الاخير الذي كان في مطار سريب فسي قورا نفسي براجة أبو مالي أي ساقبا نسلم دا نكي نكي ولكي قوري ولكي ريكي نيسي بعد كلام الأخوة أبو المعالي والأخ ساقب Al-kalam al-katheer laysa huna lahu ayy ma'na. Bisayyidie, u bosni i Hercegovini, kao i gdje drugje u svijetu, došli da branite muslimanski narod i njegov vjeru islam. Antum huna u Bosni, stigli ste, kao i, nizu drugih zemalja, da ste išli u druge mjesta u svijetu, da seđate za šaab al-muslim wa na na Allahovim putu روثيته помощь muslimanima bosni i hercegov a taitam men mazama alduwal min duwal katira li hatta fi sidil allah tuqaddim almu'an walmusa'ada ila sha'b albasni rothye tem pomozveta pomorbi na go vrachanju tvojej tvojej tradiciji tvojej kulturi i tvojej identiteti va ili adatihi, va taqaridihi, va taqafatihi. Kao što jedan od pretsodnih govornika reče, ovo je samo prva runda, a ne znamo kada će doći do druge ili sedeće. Wa kama kaal ahad al okolatina sakellamu qabli, anna haadih je il džavlat al ula, wa lakin la nadri mata se sadao il džavlat u stanija. Dok toga je vaša pomoć i pomoć islanskog svijeta za ovaj narod koji se nalazi na granici islama إذاليا نوفردنا إبيتشة ونوفردنا دق إسلامي فبيضي ما وصيرك تكبير <تصفيق> لذلك متاعدتكم هنا ومساعدة ومتع... الإسلام وخاصة أن هذا الشعب الذي في هذا البلد يعيش على الحدود بين الإسلام والنصرانية متاعدتكم ومساعدة العالم الإسلامي ضرورية جدا إلى أن يحكم الإسلام العالم <تصفيق> Oto u svoje ime, u ime muslimana Bosne i Percegovine, kažem samo privredno hvala jer nas na Allahovom putu čekaju još mnogi brojni zadaci. I zanika, ako u lakon bi ismi, wa bisni ša'b il muslim, muokatan, jezakum allahu kajiram, šokran, wa inša'Allah, sajaka u lakon nekada muhammanat kathira. Esselam našeg daca nagradi s ovim lijepim dječima koje je putio nama a sada inša Allah morim Bilava Bosnića da vam izrećete jednu ilahin čujem togo dječjih mas čih od nam je braćo Do te nu to kya tera koi man rat bhi hai koi tu la man rat diya Jihad jihad ya Allah mu'mine to yespa Jihad jihad ya Allah mu'mine لا اله الا الله محمد رسول الله لا الله محمد رسول الله محمد رسول الله او كان جربناي صبر شوي Royale et spécialise رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله مؤمني ما الله نبي حيد روب شهد بدي يرتمي يبيس لكم Zavđe neka nije svako, zavđe neka nije svako. Džihad, džihad, jalla, mu'minima to je spas. Džihad, džihad, jalla, mu'minima to je spas, mu'minima to je spas. La ilaha illallah, adoro su allah <laughs> la <laughs> ilaha illa allah muhammadu rasul allah muhammadu rasul allah dice grado andrina luci voraya va mezzanuci nuovo luce Allah so you mirosabe, Allah so you mirosabe. Allah! Allah! Allah! Allah! Muhammadu Rasulullah, la ilahe illallah, Muhammadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Sebeer! Allah! اقراضي فيه دلسل ان شاء الله تكبير اشتركوا فيه اشتركوا فيهوري اقو بوقده ابراجتي ديركتور احمد عادل ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rassilu alamin. -al o salatu wassalamu ala rasuluna muhammadinu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Daga braćo, assalamu alaikum. <tripti> Bilo je predriženo da dođe i trančki muftija, međutim on mogu mogao zbog određenih poslova da dođe, pa je uh, posalami vas preko mene. Što se tiče ovoga trenutka, meni je draga da je ovo se večeras priređeno, mnada i savremeno izražavam i svoju tugu i žalost i radost što nas naša braća ostavljaju. Tako je suđeno, a ređilo je Rabbunallahu yqaddir. Dakle suđeno je tako mora da se desi. Međutim ja bih samo da mjesto poručio kao jedan od sudionik događaja dolaska i učešće naše braće novim karijerima, jedan od prvih sudionika da Mi, bostanci, mi, bošnjaci, ne smijemo nikada zaboraviti ono što su naša braća učinila. Jer prvo moramo imati u vidu da oni skoro iz svih zemalja iz kojih dolaze, oni dolaze i gube sa prava u svoje zemlji. Većina njih se ne smije vratiti više u svojoj zemlji. Zato što su tamo režimi, ne narodni, nego što su režimi bikshatorski i što oni ove ljude sada kada se vraćaju sude ubijaju, smacinju tako S Stoga naša braća koja se vraćaju nemaju puno mjesta gdje će se vraćati. Ali oni su dokazali i do sada da su u ime Allaha Đalješanovu došli da su u ime Allaha Đalješanovu radili u ime Allaha Đalješanovu su dali za odbranu bošnjaka i muslimana na ovim prostorima blizu 150 km šehida i žrtala. Ne znam kačnu cifru, ali tu je negdje. U ime Laha Gilleshanovu su dali srcinama ranjenika, amputiranih ruku, nogu itd. Laha Gilleshanovu je htio da se jedan broj njih poveže bliže sa nam obočnjacima putem pračnih veza. Ja lično smatram da koliko god ima prilike da je dobro da nam ostanu u što većem broju, normalno u drugačijoj funkciji, poštujući sve naše odrede, zakone, zvaničnu politiku i tako dalje. Jer nesmijemo zaboraviti da je ovo samo prva runda rat. Druga runda je neminovna i možemo govoriti zvanično kada nas čuju naši neprijetili i gotovo rat je završeno. Međutim, svakom i ono pametnom mora biti jasno da rat nije završen i da će rata još biti ovdje na ovim prostorima. I mi se za taj raz moramo pripremati. Moramo se pripremati. A u svakom slučaju nadamo se da će naša vraća nam opet pretojići upoboć kada treba. A ja bih još samo ovom prilikom spomenuo sa par riječi opasnost i štetnost ovih koji nam dolaze. Jer zamislio samo, draga vraća, da nama sada dolaze u Bosnu 60.000 ili skoro 60.000 sa zapada ljudi koji su najgoreg ponašanja, ljudi koji će nam donijeti ovom prostituciju, drogu, alkohol, sidu i tako dalje. Mi bošnjaci moramo toga biti svjesni, to politika i to mi moramo poštovati. Možemo i protiv toga uradi da oni ne dođu. Ali možemo i te kako pokazati njima da smo mi bosanci, Narod sa svojom vjerom, svojom tradicijom, svojom kulturom. Narod koji je ponosan. Narod koji neće da prima njihovo smeće. Narod koji će se znati odnositi prema njima. Narod koji će čuvati svoje sestre i čerke od takvih. Dakle, upozoram vam na takve i govorim da svi oni koji to čuju i koji što svjesim toga neka prenešu onima koji nisu ovdje. Jer to je zaista jedna velika opasnost. Ovaj rat je do prekinut, sada će se sve moguće raditi da se ovaj rat nastavi drugim metodama. A znamo dobro iz prakse i iz historije da nekada druge metode više uspiju nego sam rat. I toga mi moramo biti svjesni. Ukoliko ne budemo svjesni, izljubit ćemo i ono što smo u ratu dobili. Ali ja se nadam da ćemo ipak biti svjesni jer već više puta u toku ovoga rata i kod historiju izgledalo je Puno gore da će se desiti, međutim, ipak ima među nama ljudi kao što je naš predsjednik Alija Jezbegović, da mu Allah Jezbegović, da mu Allah najveće stepena dželjeta, amin, zbog kojih Allah Jezbegović nam ipak pomogne. S toga, dakle, molim Allah Jezbegović da nas ne ostavlja bez njegove pomoći, a da mi isto tako njega ne boravimo i da dočekamo što prije konačnu pobedu, konačno obšoboženje i da dočekamo isto tako i Allah Jezbegović dodovojstvo برماننا آمين والسلام عليكم تكفير الله أكبر رسيح رسيح رسيح الله سبحانه وتعالى بنشيخ بطا نقردي نعلم شو نقردهم في داوة ريشي وشالله بودو نستمع ili riječi koje se govore, nego da budu utrta na naše srca i da se okoristi u ovim govorinišama. Sada molim brata Abugarida da izreći ti jednu nađenu čemu. Sada molim brata Abugarida Onom budrilo moki manli a sinda ki manli a sinda ki اين اخطاب دمن اين اخطاب دمن اين اخطاب دمن اين حروف القلم لما كل في صمن كل في صمن كل في صمن يا, مسلمان يا, مسلمان يا, يا مسلمون يا مسلمون يا <صحيح> فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَالَّذِي كَنَسَا وَالَّذِي كَنَسَا وَالْعَوِينَ كَنَسَا وَالْعَوِينَ كَنَسَا فَوَرِثَ الْغُرَبَةَ فَرِثَ يا دِينُ نَادِنُ الْإِبَادِ دِينُ لا يمكن إلا إلا أمس المسلمين أدعى دراغا برشا مجاهدي وغسي نكا يحوال الله تبارك وكعالا نكا نبو السلام ومصطفه وجه سويه بغو بيازمه سويه مجاهدا dovolite njegova nashabe i tavejine i u damu koja je prednila od njih i vojskom uđe i halife i one koji mi pozivaju u tom putu i bore se za tulisten i za da sudnjega dana draga braća ja sam dovolio čiter ovaj rat nekako ova neko od vas ući do mojih kasveta nekako se Allaha boji u njima u je istina velika i u njima je svako izdahnuće našeg brata. Svaki njegov život i, njegova rana. I svaka njegova rana. Svaki njegov korak u izgliđanju i u srti, i u mraku, u strani, naših prda, naših šuma. U njemu i samotnjaštvo koje je osjetio svaki moj brat Mijasih. Bilo, bilo onaj koji je došao iz vano. Bilo onaj koji gdje je ušao u džihad ovdje. je podmjeno takvi od njih bilo kroz dolazak je od Hrvaka udostavljeno i srpio od naših medija koji si često trebali da nas jer si pod imenom onoga, pod tem kutim su so imenom njih međutim jako ste okomili na nas međutim uvjerujemo u osnovniku ništa. Nema za Allah. Kada oni ma koji su isključili protivove vjere, neće uspjeti. Jerova vjera nema da umrije. Najvažnije je Allah taboraka i taala ispano tražimi na našu i vašu. Da i modla umrijeti umrla bi kari umro apostaneks Allahu alayhi ve Da modla umrke umrla bi ona da tamesko le pura Da modla umrie umrla bi ona da da inestalo filasata umrela bi onda, kada su kevateri uzeli kudis. Međutim, evo je, dolazi moderna, svijetla, takvom ljudka i draga. Nakon što je kevater ustio da odvrati mučinale jedan period svojom tehnologijom, svojom proizvodnjom i sa tim cifrom im da ima nešto vrijednije, mučinale su sve i od svega toga se najeli i ponovo se vraćaju najtlađa i mafida. Ponovo hoće da roguju samo Allahu, sabaraka, i samo da svijede Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Mi smo generacija, hvala dragom Allahu zelješanu, da smo baš ova, jeste da ćemo odratiti mnogo, pretrpiti mnogo, podnijesti mnogo, ali mislim da smo temel na kome će da se sazvrida zvanje zvano Islam, zvano filafak, zvano muslimani. Mi znamo, braćo, da kada se temel gradi na jednom trutnom mjestu, da treba u njega mnogo istresti da bi se počelo graditi. Ovo vrijeme je jako trusno. U njemu je malo ljudi. Kao se sad sallallahu aleyhi wa sallam, ljudi su kao devet. Sto cilni, a ne ima u jedne da je na tovarije. Tako i ljudi. Kada je Hazreti Omer radiallahu s.a. sakupio svoje ashab, a sakupio je i sesto. Sakupio je zbog djelog tjega, tako da su učenjaci rekli, pomljujući one koji začas daju petvu. Kaže, daje petvu za ono zbog svega bi Omer sakupio sve učitnike bedra, da mu kažu sud. Taj Omer radiallahu s.a.a. sad sakupio je jedne prilike ashab. I kaže, ko Kaži ona je volio bi to, volio bi to, volio bi to. Kasi svi kaže li svoju Kaže požel si khalifa. Kaže javim želio puno ovu sobu Ebu Želio li puno ovu sobu ljudi koji ne mogu poveriti Zatim kaže sallallahu aleyhi wa sallam u drugom hadisu. Koga bi Ahmed. Ihajte Kaže. Ljudi su kao ruda. Kao metal, kao kovina. Mada ona riječ, Maaden, znači i narod, znači i bit, znači i dušu. Kaže, ljudi su kao ruda. Najbolji u islamu, što oni koji su bili najbolji u jahilijetu, kada su tik prihvatili. To je to, malo je ljudi. Zašto? Zato su so oni ruda. Kada neko ne na u svojoj naravi, u svojoj biti, u svojoj duši, kad neko nije zlato, I ako neko nije gvođe, ili ako neko nije olovo, ne možemo od njega napraviti dobro što pravimo od olova, što pravimo od zlata itd. Allah, barako otara, o ljude takve, da kada ga oplemeni, može valjati. A ima i koji se ne mogu oplemeniti. Ima i koji su olovo. Šta je olovo? Olovo je mu'min mehcij. Mu'min mehcij. Ali se od olova pali zrno. I muhmini mogu biti prijelene Allahom sabarakova ta'la putu. Allah sabarakova ta'la je stvorio zlato. Jedno je skupo i njega je malo. I zlato su ljudi sa ahlakom. Ljudi sa emanetom. Allah sabarakova ta'la od tih ruda. Stvorio je dvođe. A dvođe Ali je u velika snaga. I od njega su topovi. Ko su ti ljudi? To se ljudi radini. Žilavi, uporni je Hoćeš grijesiti, je grijesiti, ali od njih vatra stjeva, to nisu ni mehti kao olovo. Tako da imamo svih vrsta, međutim, islam je plemeni, islam je kader da je oplemeni, pa da olovo stavi na svoje mjesto, glata na svoje mjesto, da stavi željezo na svoje mjesto. Svako od njih može se uglatati, pa hrđavo željezo može da sjaji. Od željezo se može napraviti ćelik, ali ćelik opasno. Ne da se savijati. Kada se gvože taj trkosni muqmin, pa plemeni imano, ne se sloniti žilan crs. Tu su znali kjaferi, nisu mogli nikako da izradju pred muqmine, sablja pati sablje. Wallahi, od kako je počela borba za La-i Rahelom današnjih dana, muqmini ni u jednoj borbi nisu bili Ni u Usfarini draga, blašo Tariq al-Vizier. Uzimamo Kur'anije nikalbila muslimanska. Koliko dana je valja muslimana? Ne nema nikole nego musliman ne mogu da je uzmu i da oni u njoj sude. Stari al-Vizier draga, daj sa hiljadu i 700. Tajlidu istana svojihnika mujahida. Rafie što ti 40.000 recjana. I dobijaj. Gde je tu odnos? Šta je razlog? Mi smo vidjeli kroz ovaj rat bašu da broj ne znači ništa. Ja sam prvoga dana rekao, da sam samo govorio, prvoga dana sam rekao da je DH armija bila Muđahit. Ne bi her su u Boši, stigli na Drinu stigli na Savu. Ne pitaj koliko bi bilo Žustava nasi, pitaj koliko bi bilo njihovi. I to oružje sve njihovo bilo bi joški rukama. Jer Muđahit kada ide, ne želi se vraći žemi. Trida pane. Nema tada vrena da vam govorim šta je djihad i da vam govorim šta je nagrada za shahar i šta to vulte mu'mina. Braća plaću, drugi se radiju, na televiziji vidimo radoz zbog mira, vallahi nije mir, vallahi nije mir. Ja vas počećam draga braćo, da ovaj rest ne vode takvo u lišnosti Goban, Karadžin, to vode lišnosti se ne bide. Uvijem prikotrevinje kako se govori kak se kanču ta ka, politika promijenala, no nije se promijenala, neko je časno ovako sam igrava. Kaj se promijenala? Se pijuni. Se pijuni. Taj rat protiv nas je samo jedna epizoda rata protiv islama na svako omlješće. Na svako omlješće. Ja vas pitam da, ili je jača njemačka je naš umet? Po svemu i po avionima i po samogolci, po ovla i po tenkovima je umet najbrojniji brojniji i od Vršavstvog i, od, i od Saveza. Naš ummen, Turca, Egipat, Pakistan, Ira, Saudija, Sirija itd. Su brojniji od NATO Saveza po Tenkovi. Ali pi Tenkovi pute i samo u muslimani. šta je šta je gubitak? Kadri su znali, da doće u srcima mutmina Ivana, da na poziv jednog čovjeka hvalite, ustaju svi muslimani. Pa ako je nekod irno muslimana, u kašmilo eto mu muslimana iz Turchije sve jedno da Dabrat, vrati zulum koje je ućmen Ako je muslimana tosov ili je to uće, eto i svi Pa je se kjafir prudio da razbije su vjeru, a jeske je razbio A jeske je razbio Od te vjere nije ostalo ništa Irati jeste jedino proti te vjere Jer neječe taj tenk Neječe taj tenk iz Alžira vidi taj tenk iz Jordana nikad kuknuti put, u, Izra, u Izraelsa, nikada, kaže zvaniša vlast, Jordanska, koji je stali nekak u Židova, mi ćemo njemu u lega deset, koji je stali nekak u Židova, mi ćemo njemu u deset, kak će on ostaviti naše muslimane, kaže braća, kaže braća da su naši braća postala svi zločini su u zlaku pomoći braća, zamijte braća, naš brać iz Suniša, što je došao da pomogne bratu u goćni sa mora na vjetola. Koji je to griješ? Kakar je to griješ što ga je učinio ovaj sadržiš? Opisa li taj griješ? Koji je griješ učinio moj brat iz Tunisa, što je došao da pomogne meni ovdje? Ili koji griješ učinio onaj dječak u Palestini? Ili koji griješ učinio onaj brat u Egiptu što ima bradu? Braćo kada ove brade ostanu, Kada ovo oh, mjesto ostane bez ovih brada, kada Bosna ostane bez brada, kaže jedan brat, kaže jedan brat, Bosna je ostavila zlato, a uzela je za neđasit. Misli, isperala je Allahove prijatelje, Allahove najmilije robove, s kojima je Allahova podrška i minus, a uzela je za najveći fogan, Mi već vidimo strah naroda. Već vidimo strah naroda koji se boji da ga ne zvrdi, da ga se na skoćer mi pojede. Neće nikome pitati. Neće, neće, neće, neće nikome odgovarati, nikoga neće pitati. Ako se ubije, ako se zgazi, ako ti zaprta u ponoc, ako se vidi, izmeci broj. Izmeci njesu jer je sam je primijeti jedno od sumljivog i dođe na neke ružme. Allah je ja oružno, mi smo ostavili oružje. Ali je ja ružno čuti putnjavu, a mi je, mi ne imamo. Jako strašan prizor. A ja vam kažem da su sigurno Hrvati i Srbineti ostali oružji. Sigurno vlast Hrvata i Srba neće uzmati oslobođena oružja. Da znači da meni može doći da Hrvati uzoružje. I Srbinja može doći da uzoružje. I na prvi sa gozot. I oni će sa so svoje strane postaviti papir da so mi pokupili oružje. Ne smijaju ajti institucional strane prema oružju. Vidimo ko ajti pokažemo listak koliko zoruže reče ima moje oružje. Hajdemo. Hajdemo provjeriti sa komisije pa će i muje naoj komisiji. Ljub čega to, braću? To je zbog toga što nema ovo gummeta, nema ove snage. Khalifa, sultan, Muhammed, Mehmed, Al-Fatih, kada je navalivao na Istanbul, kažu mu stantin 11. primire ti se čovjek od vjere, voli mir. Isto je ono križno koje čarje pulis na sastanak, na sastanak, sabora, mir, mir, mir. Kada ti se čovjek od vjere, Bog voli mir, uzmi mir, hajde prigovaramo. Sada je, ili će meni biti, u kojoj sam to poličio, vlad, moj prijatelj, ili će mi biti njemu, zauvijek kabr. Zauvijek kabr. Sada je od jedne žene mušljimamke Haruna Rešic poslao, časim, poslao vojsku. Onda Kjadr nije smio da dira, međutim, vraćost. Ja pitam te krstaše koji dolaze, a nisu niče drugo nego krstaši, jer njihov cilj je krajnji, znate ovo dobro, da se idem meke stavi krt i da se u medvini obavljenica. To je njihov krajnji cilj! A hoćemo li puštiti da nas jedu jednog pojednog, da bude ona priča pojedinistom, kada je to jedan bijeli vol? Hoćemo li puštiti to? Njihov krajnji cilj je to, vraćat. Ja im kažem, Najtije pobiljno 200.000 to u masakrima, to u odbrani vojnika. To je od naša 2 miliona, ako nas ima, i ja to smo ta 2 miliona, kada je nešto kad bi nas kavrali pivu i nejaka i jaka. 200.000 to je 10%. Posto. Ja moram kažiti tom amerikancu i tom francusu, amerikana 2400 miliona, da je vas pobiljno 20 miliona, kako bi ti mene gledao? I da ti ja dojem se svojom vojstvima, te gazim kako ja hoću. I da ja hodam u svaki svoj čošak, i radim sa god hoć dok svoj do prijatelji dirigenta i, ne znam, vođu jedne grupe ili jedna od... kako se zove, ona je... glumka Kako bi se ti osjećalo? I gdje je tu sloboda? I gdje je tu dobit? Nata li aneksiju BiH je učinila samo osrudoštvo? Gdje je njena vojca? Sad je sam to istučen. A gdje su onda muslimane, gdje je sada? Gdje je bilo, la ilaha illallah, od njihovih srca onda, a je sada? Gde je bila Allahova pomoć od onda, je sada? Pa draga moja brać, draga moja brać, nismo duži da kažemo istinu i ne bojimo se zbog toga nikom. Tužan je dan i tužna je večera kada je onoga što je nama i našem gospodaru najmilijim. Kada ne ima posla u kojem je jedna minuta bolja od 70 godina rakovanja. Zva si pametom mora zbog toga žaliti. Mora žaliti zbog toga što odlazi odavde Allahovi džemlječanu u borci. Zato vi ste čobani ovog naroda. Vi ste naroda. Sad čuvajte prvo njihove živote da i ne pogazevi transporteri. Zatim njihovu vjeru počnem od malih sličica na žlakačima do najvećeg, najkrupnijeg programa televiziji. Sačuvajte ih. Imate li vi perok? Imate li vi riječ? Ukorite zlo. Ne budemo naređivali dobro, a zabranivali zlo. Allah zi lećanemu će na sve nas kutiti Zato vraćam. Ne budete mi razumjeli ono zbog šta su bili muđahidi i ne budete li razumjeli muđahide Gubitak će biti postav islanski svijet. Jer Allah i je Julli Sanu ne daje ovu priliku uvijek. Ne daje ovu priliku uvijek. Ona se desala jednom u sto godina. Jednom u vijeku ili jednom u nekoliko vijekova ili nekoliko puta u vijeku. Zato, kada mi Allah i Julli Sanu dao jednom svijet i dao da budete svoji na svome, ostani te svoji na svome. Wallahi to možete. I poručim vam na kraju da budete robovi samo Allahu, tabaraka wa ta'ala i da samo ide samom muštaku, sallallahu alaihi wa sallam jer samo allah jele sallina prava na obožavanje i samo vodi prava amputu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam NAKBIR! ALLAH ALIH! NAKBIR! ALLAH ALIH! NAKBIRUMA! NAKBIRUMA! Ako nasa bracha muhajri hodlazde bracha muhajri basanthi osayu ki ghi ima pe dhugati pramanyima ki ni mora mora rasi zaidna jedni drugi Ljubiti i davati ono što imaju jedni drugima i otvoriti putere jedni drugima. Da ne bi Allah i šeitan i njegova vojska zapetlali nam putere kada se, se zapetljamo i sami. Da li ima Allaho ta'ala ta da vam da nagradu za ovo vaš boravak ovdje i da vam ovo uvrsti i stavi na vagu vaši dobrih djelana sunjem dana. Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta ala wa ta'ala wa barakatuh. Ha! <laughs> ha! za zakona rod head na. Kas inshallah Sara. 35. divizii ukolni spad Hartman i u ruci komandanta naše jedinice jednu jednu poklon. grijehe da nas uputi na pravi put i da nastavimo, da živimo da radimo onako kako je to radio Rasul sallallahu alayhi wa sallam Salamu alaykum Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Možda <todic> mi se išava na svojim mjestima di notte per